Оглушливий тріск падаючої покрівлі мажзалу і, покрів і над усім глухе, загрозливе виття атомного реактора, ніби смертельно пораненого звіра. Може, чув він вигуки пожежників і товаришів по зміні, які, обпікаючись уламками графіту і радіоактивного палива, обдираючи руки в кров об бетон понівечену арматуру у темряві, завалів, просвічували кишеньковими ліхтариками. До крайнього знесилення все шукали його, самі наражаючись на неминучу смерть, у вічі вигукували його ім'я. Може, горло в його було обпечене парою, і він не міг озватися, але напівпритомний, крізь бетонної могили, останнє бачив, як, втративши надію знайти його, лечучи безсилими сльозами йде від нього, все більш віддаляється, а щойно був зовсім поруч, начальник зміни реакторного цеху, його мужній Тезка, Валерій Іванович Перевущенко. І лоскітливий запах озону, іонізованого газу, поєднаний з шадом відпадаючого бітуму, графіту. Останнє, що було відчуттям згасаючого життя Валерія Ходимчука. У проломі покрівлі марзалу літав чорний ядерний попіл, і зорі плакали. І на поволі відійшла від найсумнішої на її пам'яті меморіальної дошки. Дві жінки у білому. Але одна йшла як тінь, повертаючись свідомістю за краю смерті, друга, як її ангел-хранитель на атомному полі бою, полі праці. Екскурсантка фіксувала очима відеоряд, одночасно відновлюючи в спогадах розповіді Олеся. Мов безурочина поверталася уявою в ті останні секунди перед вибухом. Ось тут, поруч, за кілька десятків метрів, приголомшені розвитком експерименту, вони тоді теж слухалися. І це напружене вслухання в останні секунди, вже не під владні людській волі, а тільки фатому, намагання позирнути наперед у чорну страшну прірву, що розверзається, озвучене було гідроударами ось звідси, від п'ятачка реактора. І ті куби, що задумані як біологічний захист реактора, а їх дві тисячі, розповідав Олесь, і кожен вагою по 350 кілограмів, ті куби, у них звуться зборка одинадцять. Почали в сатанинському танку підстрибувати на технологічних каналах, у яких, власне, і містяться касети з паливом. Отже, там уже йшов процес. Показалась війно рогремуча суміш, значить, канали були розірвані. Пара руйнувала конструкції реактора. І треба тільки уявити, якої сили були вибухи в шахтах трубопроводів, якщо барабани-сепаратори відірвало від них. Ти уявляєш? Олеся як підстрелений тигр збуджено метався з кутка в куток. Уявляєш? Ці барабани кожен вагою по 130 тонн, а дах блока залізобетонний, верхня плита біозахисту 2000 тонн, і її здмухнуло, як вітром фіговий листок, а машина, що паливо перевантажує, тон 250. Ти уявляєш силу вибухів і примітивність конструкторського захисту. А ти мені товкмачиш, як папуга, академік на телебаченні сказав, що вибуху не було, два хлопки. Та його за це по голові ляснути треба тою плитою. Раптом серце їй не закалатало з усім відчаєм паніки, яку тільки можна уявити. Бажання тікати геть підштовхували її, стрибнути крізь усю безодню марж сховатися хоч у міцно щільний бокс під реактором, хоч у саме пекло. Вона не самохід схопила за лікоць свою охоронницю. Від турбіни в захисній касі йшов до них Олесь. Це заступник начальника турбінного цеху Володя Хімача. Володимир Георгійович. У нього й дружина тут у хімцеху працює. І син скоро наш буде, закінчує політехнічний. Хімачі не покидали станцію і на день, коли доля блока вирішувалась. І Ніна Олександрівна не те, що деякі, а фронтової закваски. Вважайте, наша залізна леді. Я познайомлю вас, згода? Треба міняти окуляри, подумала Інна, або голову. Їй безумовно цікавить ця родина, але часу обмаль. Про те, що електрики і турбіністи врятували станцію, вона знала. Коли ферма з-під проваленої покрівлі впала і перебила маслопровід турбіни, мастило почало виливатися і загорілося від уламків ядерного палива. Потрібно було виключити перебитий насос, злити мастило в аварійній ємності поза енергоблоком і, щоб уникнути вибуху маслобака, негайно заміщувати у генераторі водень на азот. Інні розповідали, що активність на нульовій познаці маршзалу виросла до 15 тисяч рентгенів на годину. Якби маслобак вибухнув, і пожежа перекинулася на всі блоки, чотири реактори, нікому було б говорити про якби. Подвиг він і є подвиг. Хоч би як агресивним пустодумом хотілося поневажити, спаплюжити і саму станцію, і весь персонал ЧАЕС. Інна втомлено-спустошено роздивлялася довкола. І співчуття повинне мати межі, інакше ти можеш отруїти ще нестерпнішим болем страждання тих, хто й так карається безміри. Проте Чорнобиль жив у ній і висотував душу. Він ніколи не став би для неї одноденною темою, гендлярським засобом заробити дивіденди.